الحمد لله دا ټیک ټاک ول څه چرته باګونه دا ستاسو زړه وروږی الحمد لله الحمد لله نحمدو و نستعينو و نستغفرو و نعوذ من شرور انفسنا و من سيئات مَنْ يَعْدِلُ اللهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذِلَّهُ فَلَا عَادِلَ لَهُ وَاشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُوا أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و آله واصحاب وسلم اما بعد اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لینعل الله لحومها و دماءها واللاکی یانالو توا من کوم کذاے کا سخره لکوم لتو کب بیر الله حالله معدا کوم و بشرل محسیین زما عزتمندو حاضریو مسلمانہ نروو اوریدون کو ما دو ولسمی پارې د سورت حجنا سایات سېسا تلاوت را د سورت حج لن مقصد او بیان د سلورو مسلو یو مسلا حلال غدي چاله حلال کړی دي حرام غدي چاله حرام کړی دي نظر دا الله په نوم پېښ کړي د مخلوق په نوم باندې نذوریاز ما نخت ما پېښ کوي او صورت کې حاجیانو ته خطاب ده عوامر دې درې او حاجیانو چاهج لذ سم مليقزو تفصم وليوفو نذورهم ولیا تو وفو بالبيت ځان پاک کړي د خیرو د شرک نه د ګندګيري د حرام نه حرام دې خللې دي حرام دې کړي دي شرک بدعات رسومات دې کړي دي چلاله نوزان داغ نه صفا کا چې دویم د الله حکم واجبات غوړه کړي او درم د الله دکو نو طواف کړي طواف زیارت دارنګي صورت کې امسلذي پرد شيرك باندي آ مدد کوي بغیر زمانه نليخلقو ذبابا چې مشني شي پیدا کوله ولوي جو تمعو لو اگر کدا ټول مخلوقات را جمع شي دارنګي پدي صورت کې د بیانم بیانندې د الله د پاره قرباني کول د الله د پاره د آزادو پاره الله تزان نږدې کول قرباني منختي نظر شکرانه د الله د پاره کول یو داغه ناو قرباني دا چا روانه دا زمنګ مخه تا یا سو روز پس هغه قربانی ده په خلک لګیا دے سوغ تجارتونو ته په زنا او اخلی خرسي چپایګه زګټو کم سوغ د دی په اړه لي خسارو علم ګټو کم چې د مارب زمانه رضا شي سوغ په یو مقدار چې خسا ویوالو غوخه پکړی غوخه وخړو سوکه جسامت ته ګوره سوکه غوخه ته ګوره سوکه په بازی ارغاست ګوري چې د مارب زمانہ خوشاله او رضاشي الله په دې آیاتونو کې بیان کړي چې زما ته د زناور او غوخي اوینه رسیدنه که دې د مغرشي غوهه پکړې لري وینې ډېر مزیدارې خو زو سارو په غوه په وینې سو کوم الله و ماته چې کم سیر پکاره د اغه ماته اخلاص دې زان کې اخلاص پکار دے تقوا پکار ده د هر شی نه ځان بچ کولې د حرام مال د دروغونه د دوکونه د خیالاتونو نه د شرکیاتو نه د بدعاتونو نه چې مال حلال ولیک مال کې معمولی ززاد حراموي نو قرباني کولې نه کیږي آ خپلې دا چدې زوره کسانو سره شریک دي شپک کسان بالکل پاک دي سیدی مالی صفا ده خدای یو کسمال کې گلبرشن ده د یو کسمال کې نقصان ده د یو کز اخلاص کې نقصان ده د یو کز پاکۍ د کې نقصان ده ریا ساته ده ټول قرباني اون شو لکه سږ یو زناور نڅپاغه یو زناور کې یو نیت غلط شو د یو عقیده شو د یو حرام غلط شو مال غلط شو عقیده غلطه شو عمل ټولو قربانيونه شو نو د دې احتیاط پر کار د منګله د قرباني پر احکامو کې اکثر مسائل لا سیدی منګورو وینم دا ریز وروسته بیان کوم ان شاء زناور اگر ساروه اول خو قربانی وا قربانی بهترین عمل ل پدا اربانی یوینسان ایربونو روپې د الله په لارکه په اخلاص تقسیمې غریبانو له ورکه یو له کپړې په زارونو اورسه په کې علاجونو ولا کې پدا دور سوابه نکی گی چه سور سواب داغه وینی ده چه در لحظه توی کلا یو صلیح یو کرول لپی پا دارد بانی کی او بل یو انسان په پنزو شپیتر زرابانی خس خیس خیس خیس ده ده خب مزید آره و آغا لاله کی ده نده پنزو شپیتر زراب قیمت داغه یو کرول تا نرسی گی زکا خیلات خوشتا دا غم سواب شتا خوچه کم سواب او کم نزدیکت الله ته پا دے قربانی رازی ندا پا آغا سیز دن رازی دا دا آغا شخصیت قربانی و چا دا آغا شخصیت قرآن کے منتدر خیستہ بیان کہے دا آغا شخصیت پا بارک اللہ ہوئے وَتَّقَذَ اللَّهُ اِبْرَائِمَ خَلِيلًا نغل واللہ ابراہیم علیہ السلام لر رازدار راز ساتلہ دا غصرہ وطبے ملتا ابراہیم حنیفہ ودا آغا دن روان شاہا پا با نکلک شاہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا ابراہیم علیہ السلامو موسیٰ علیہ السلامو تنیاد اے عیسیٰ علیہ السلامو تنیاد بل پیغمبر نیا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام متیادی چوتا بے ملت ابراہیم حنیفہ کلکشا پر ترکا او پر دند ابراہیم علیہ السلام باندے او دا دا سنت ترکا وا او دا دا ترکا ویدہ سنت دا سنت ندا دا واجب دا قریب دا فرض اتا ویدہ سنت ترکا دا سنت ابی کم ابراہیم چاہدیس کرا جی دلتا سنت پماند تریقی سردہ دا تریقہ خیستاد ابراہیم علیہ السلام وآہا چا اللہ ارتویلو پو خوب کے چے بچے علال کا اکا خوب دا انبیاء علی مسلم وحدا اگا پاسے دا بچی توی اے بچیا زبین ما خوب کتا چا زال علم تالا را ستا سره ده بچیا لا دی کوم کا لا دی نه کوم دا او تنوي بچیا که د خواخوا ده او که د خواخوا نه ده خو نن به دی اللالوما په پلانې ټم الله دپاره الله حکم کی بچې د ب خوا د مک او که نه کې کللا داې وردو بچی په خله خواخواه موضوع که جممات تهځې ک نهځې بس ما ته پلارېدي مذا ده او خو ګوري ننه وې بچیا کده خو خداو کو خو خانه دا جماعت ته راځي کده خو خداو کو خو خانه دا د مونږ نوارم په جمع کې راځي دی غوړم اوول راځي ابراهيم سلام السلام بچته اے بچیا ما تزما رب وې چخ خپل بچې لاله کا وزد خو خدا خو خدې یو کو خو خدني الالم بله نو بچم تابدارو ها بچې اورته بیا ابطفال ما تو مرست تجدنی انشاء الله من الصابرین او زما خوږه باباجی الله دې زاسی بځیا چالو ورته څنګه ابراہیم له ورکو والے سلام لرا او زما خوږه پلارا او کا آکا چتا ته حکم کولی شپایبانه ما ماب عممی کذا لا خو غشید صبر ناک ما ماب صابر عممی او قضا کار دې وکا فلما اسلما وتلو للجبین ار کذا چدوا لو کې خدا حکم د الله تا لکه دا خوب دام بیا وو واحده ابراهيم عليه السلام خپل بچه اسماعيل عليه السلام روان کمناتا قربان په مینا کې کی کیږي ها ادا دی منګوزی ټو سرстаў مینا یو مرکز دی د قربانو چیلي ګډان پسان لوی خوان په دالي په خوله ترې هغه میلې لا میلې بس التې لالکا بوزې خپل دې کې لالې نارادو منا غر کې زیر الته دا وسته مزبحه ابراهيم چرای وسته دا نو ابراهيم عليه السلام تطلا بچي اورته وه اځم خپل را بچي د رخوې زال لسترګه اتړه ما پهلمه کې سملاوا اسنه چې ما ته مخامخ ګوره فما دت تر سره څوک به چلاوی چې مداري کوي د دیالو سکالو کالو عمر کې دیالو سکالو په عمر کې معشوم ته حد نه تیر شي سخت مخته تیر کړي په پلاړ باندې نو دا و خو بیا دا هغه ده ګټنه ده ها ا بیا د ام بیا وبشي څوک حسین ا بیا د حاضر بچي چې د بادشاہ لورو واه دماج حدیث کې راځي داو دا خادم او انا د بادشاہ لورو او خدمت دی ورکړواد ابراهيم عليه السلام د پاره صدابستا خزمت کوي خسته حسین هغه روان کو پل مخه حمله او ترګه پټه کړي ها قرباني کوي ا قربانین الله جبريل ته حکم وکړه ابراهيم عليه السلام ډیر جوش کړ زما حکم ادا کړو نو کې آسے نا چل دیر جوش رو جنا آخو لگیا وے قربانی کئی چلتا بچے علالنی کی فوراں دا غد علالی دو دا چلے نمخ کی دا غد چلے لان دے سرہوالا گت پی سرہوالا پوراں گڑبودا آو دا غد چلے لان دے کا اگر ابراہیم علیہ السلام ستر گتر لے دی اسماعیل علیہ السلام پر مخی پروپتے او بسم الله الله اکبر ابراہیم علی السلام د خپلې چړې نه خبر نه دی چې زماده چړې لاندې زمما بچې لال شو که زماده چړې لاندې ګرد چبري دا چلی لان گرد جبریل لال شو چاله را دي خبر ده نه نیسو وای فلانه پرسه خبر ده وای کله وای لانی خبرېږي وښه وشه معلومه پټ سيزونو روبه شي تاويزونه انګريکي بلستن کي بلستن په ګډ کي د طلایف او دامدي بيمانه کړی وی یوته لا غلېو نا غلې چدا یو ساو د بلستن په ګډ کې دا کید نو چدا کو نبل کزاش منه چاته وی الهغه د بلستن کوټو ګور پیغمبر پاک ژوندے پیغمبر دین نزدې پیغمبر الله دا هغه د خپلې چړې د خپلې چړې د لاندې خبره نه ده چې زه ما بچې لالي یو ککټ پیسه لالي خبره اده وینا رښوې وی شی معلومي او تور شو ګور پلان جوړی کیدای پلان جوړی کیدای ټول جادوګر دي ساحران دي څو دا خبره کوي او باځوي ونکو شنه شي نذر قبر ور مرده بيدانت ماتنه یو ورته دانو یدا حکاره خبره استادی مولي سبدا خنه ده ته چوي بمولي باندې چنچل په قبر نا عمل پیجه ني چبه ما باندې چنچل لاسه کی چنچنا لما هو د واقعيات قرباني مسلو کې ده ش ابراهيم عليه السلام د خپل چړي د لاندې خبر نه وي چې زما د چړي لاندې اګر په صدې جبرې لالي یو که زما بچې لالي خبر نه ته څنګه وایچې خبر ده اواغه ژوندې وي اواغه پیغمبر وو ده وایو ته کیږي او داته چا سوک یادې ژوندې نه ده پیغمبر هم نه ده وایو متنه کیږي او دو درئی که دخاری پی ام بار دی حاضرم دی ام مل لی دی خبر شی سوچ پکار دی کن لگون دی آئی دی نو منی زر یه تخو ته نشوه دی لگون دی شعور پکار دی لگون دی ها دی عقل استعمالم سی کول پکار دی ذکر یو انسان ماتر دیر دا سی خبری ہوگی خوز اما دق پل اقل لم کار اقلم دلایل عقلی قران موږ ته بیان کړی چې د انسان عقلی مني دلایل نقلی بیان کړی په نقل لکه د ابراهيم عليه السلام نقل پېښ کړی موږ ته شوګره پیغمبر دې ژوندې له خبره او داغه چې لاندې اسماعیل عليه السلام خبر نه دی چې زوړی بچو زه خو دې په اړه ومه جذبه علالیک مزبچولي شوم او دا کلمه وې بسم الله الله اکبر لا الہ الا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الله اکبر وللہ الحمد تول پا دی کلمہ اخت مقصد دا دی چھے ابراہیم علیہ السلام ویزب پھر بچے علالو ما اسماعیل سلام ویزا لالیگم دا اللہ دپارا ن اسماعیل علیہ السلام د خپل پلار د حالت نه خبر ده ن ابراهیم علیہ السلام د خپل زوی د علاله ورو د چلې لاندې خبر ده ن جبرئیل خبر ده خبر شوګې یا الله دې قل یا علم من فیسماواتی والارض الغیبا الا الله دا مسره ووتا و پیغمبر اعلان مخلوق توګا چ نن پویږي هغه مخلوق چې پاس ماونو زمکو خيري پپټو باندې بغیر د الله نه دا وینه کنه خلق وینو او قران وای چن پوی قران وای چن پوی دا خود قران مثلا دا هتوې خلق وینو الله دې خلق له شعور ورکینو الله دې خلق له عقل ورکینو دا چې تا خبر سوکه غیاقل نشته ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام سترګ کلاو کړې چې یوګر بچي بچو دې ګر لاله شویل واه هغه په بدل کې داغه په خوشاله کې نن ما او توبه نشه لازم کړې ګډو پیسو واه وای اوه همدا لازم کړې سولې سانه کړې اوس یو یو بچا لاله دې یو یو جنیو یو یو خزا لالے دے نمبر وار چاکا سوچو بلہ جنیو علا کور کئی پرکور کے وار یو علا لے دے نو ما ته اس ماتا حکم ایچ بچے علال کا زمابلاتا حکم بچے کے دی زبائی کے راگرے اللہ سو رہ میرا باندے وفد اینا ہو بی زب غمنګ باندې الله زناور کې خد وا غوي خچلې اوساتا خغوي اوساتا خسخه اوساتا خکته اوساتا شکر دے خدا دا خساتم اوس کدی پیوس ک زمانوې زما زوې زما خد و زما خور و ما وسو کوله په هټل کې غلا نه و لاسته ورته بیا لاسته ورځي اوس راتم پد راټا کې اوس اوس نه خبره نیمه سړیو زنانو ماشومانو په خوله کې اغا شربت او ورکولې ځان له نسكله ور ونس کو نس کو پزورې ورکولې کار کو خپل بچو له منګه تکلیف نه او بیا چې په چالو لګي او الله له درګان کارو نو اپدې کې موږ باندې کومه کیږي او کومه باندې کیږي یې دغه خودس بقدرداره ما اوس کې لريار او ورو ورو او ځي مړ شه نبی ال نذدیغه په جمی کې سلوی اختیانه کې دا غي د عربيا خامخ اخله خدای ګوا ده نبی شردم ته ګوري نبی قرض ته ګوري سوچو غو نو یو کس مرشه د نسې وه کی اواغه سې جتم کړې چې مابالي مقدس چیز نه تقسیم وای او جمی سلوی اختیله دا دن کې منیدا بنه کاوه استادان اورګه د جمع یو کړو وایږي چې پنځه پییان نه مني مونږه پڅه کو مالاسو ماته وکوسیو استاد دې تاسو ته تا لګیې خو هغه ګوري نه مني خو ماته وی چې پرې مال پنځه پییان نه مني مونږه کو یاته سمه دین دې مال بسو کې کوي کې ویګګ نه خمن غاې ده خو ربانه پنځوسه په ځای باندې سل دې ګونه پاخې مال بسو کی. خوی باندې یو میخي په ځای لس میخه لالي کې ماده بسو کې زموږ سو شي زه نو خله موضوع په قصدات کوم ان شاء الله زه ما خپل څه کوم نه کولنی شي کوم بیا بیا به او ټول په مغبره کې ناس ته پلاز نسې ځمن نورونه ما حرام دي ما ته پته نشته کېدا ای شي نه کومه کې رمونو کوم کړو ما ته پته وقبره پخکړې مې قبر پخو دم حرام دي ګوره او سوچ په خبر په زیات اهاديث دي نکاز ټول نو دا پروا نه ساتو چې به ما باندې رد وکي ما به جنازي خدای دې شل بي ما بلک سره ود زبته اخلاص دي چې چم گاون کې زي امامم چې کل غمی په ما جنازه نه کوي تاسو ما مقتديان دی ټول مقتديان دي بغیر د یو کو نه په ما باندې شو جنازه نه کوي دا پنځه پیري استاد ندیکه خطه اوزگاره پر نکاز پا ماتا لی زکر بزتی پیسی لی جولتی لی مچه دبیتی لی دا غیر د بچه هاو دا, دا پا راستا لی نکاز بود تعلیبی نکاز کے ذائن غم چې زه غم سپرگیگی چه زور چپلانی مولی سے جنازہ ہو کرد دیر زه د کیگی نظر اخلاسی کم دیر بزان نارسوم لکرانم رانم کان زمن کار ده ده وینا زمن کار ده د بیان الله و یا ایوها رسول بلیو ارسوا من بے رسو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ و ارسوا ناغا ارسوا زویم پرے دو خودا تو زویم چاڑو یہ کیوا ہاں نو داگئی پہ وز که قربانی دا نو قربانی ولو که ساروه ده یوگت ساروه ده ولو که ګډو پیسا چاله دا په یو کس ته شرط دي کدو را اخي نه خیره کال په دې کې شرط ده په دې کې یو ورځ کال کې کم نه کیږي اور یو ورځ چيلي ګډو پیسه و چیرې حضور ده د شپه کوم یاستو کدو رشي کنه د چته ده سیږي کنه او چې د کال نکمه پېنډه کیږي شریعت ته او چې دوري او د کال له سوی قرباني پېکېږي ویزه ټیډي سروونی خلګوي کنه دا چې او ټیډي واله یا دې واله کنه قرباني پېکېږي چې د کال پوره شي صخس خېز د چیلین ولوګي یی ټیډي دا اچي اچي کنه ابره ما ته کو ستاجه وضاحت ولوکه د دوري مقازمه کې په خوچه ذمہ وار کسي غوړ په دې ذمہ داری په د وخت کې مې چاته ځکه نه وایو چې والا چې اول کال درم اختر د یاسرورم یو کال سایو به حدا ګران شو د اختر په شپه باندې ډیر به حدا ګران شو نو خلکو په کې د کال او د یونیم کار څخه کټو چ پکړی دغه څه غواین ما بیا د اختر نرستو ټلیفون نکول اې دې چې غلط شي مونږ پوه شي وې نه یو مونږ د یونیم کال ساري په قرباني خرڅ کړی دې سداسو کو مې سو کې کټه دې کړې د دنیا تام نقصان کرے کرے آغم دن کرے تا نقصان کړې او چې قرباني کړې اغم نقصانی نقصانې کړې تا دوه نقصانې کړې اوس ته پوس سره کې اوس سکیږي ها اې دې بل غلطی را تا رو بیا غلطی نه نو چې دا څه غلطی و زمان ده عربی مخوله را ویده یو سولینا دوت پیره انسان چی چلی نشی یو پیره تکی را کنو به سول نظام بچ کوا نو باز کام اقل پاقی سولی که بیاور در ننگیگی ویده خیر ده نده که ویده نا نا نا نا یو ندوت را تکی نمیلاوی وچی یو زلده سه حالتون پا دخال قرآن تیر شون بیا ده سه به ولو داسه کار کې ساروې هویو اعتمادي کسي شاغا د کور باندې او په کور کې علالېږي جزاده دوه کارو پورې اگر چې ښاخه نه لري کوي به ټیک شو ورو کې چله ګډ د یو کار شپته اگر خونه پکې دي که خونه نه یو کال پورې او یو خصوصیت د ګډ ګر ته شپګو میاشتوي او د کال د ګر سره برابر شي مې بیا خیر دورا د کال ګر دے کال پره دورا او بل یو ګر دے چې هغه سوروب ته تیار وے اگر که شپګو میاشتوري خدای د کال د ګر سره اورو برابر شه مې بیا 파غم کی خدای علاغه چې ضرورت وي اوس کدان د کال ملاوی ګو شپګو مې ته صداله اون دا چې نئی بیا ودا خیر ده خیر دې خیر کې قاتم د صلاحولم را روان دي حالات د سې جوړې ووهو کې سروې لاګه نفس خدای یو سروې چې له ګډ پیسه په یو کس ته ها اگر کته په یو لا کوله وانه له هر کې شوشائی له ملي خلک نو مو مقصد له ملي وو چې خلکو یې لهکا پلان کې ده او چې له پیولو غړو پیوا غاستې پیولو باندې ځخوندګي راځي د لراوالم چې به نه خورمايځه پاره یې وکړ هه اګي مناسب والا او داګي چا سور په پیسې سوایځي تقریبا نو لورته کینې غریواله خپل واځي کړی د چا دوایي علاج نشته کټونو کې براتې دي په بد حالت دي د چا دومره دغه د سوره منګایې کې خلق روان دي د چا کرایي نشته د چې هغه بلوچستان نشلار د هغه سیوایي پیسې هغه خلکو دا ورکا نو دواړه کار به دیوشي نمایښوره کې ما په 100000 روپے چهره ورسه سپېڅلې مره ورایم پیسې په غلطه سيزونه مې په پوجا اسلام آباد کې ویلکه یو قربانه دا یې بیسوسه داس په خوښ شویې خود ما قوم د ټکسون پی زیری هغه په ناس دي تلکې څوک چوري کوي څوک سکه او کوي نه مناسب پی سیبانی قربانی والا او داگی نوری سیوا چې تا اللہ وزدر کرده غریبانان دی اخترداروانده دا, دا چا با کپلی نی سوک با بیماری سوک با اولو نی دا چا با سنی سی نی آغاو لورده لو گره پیسو چیلی بیزا دا پا یو کس یو کال چې پوده یو کال که یو رس کمی نکی بل یو زناور دا داگی دا پاسا چاگر تسخه کتے ہوئی سخوي کټوي اغه کيم دوا غاخونه شرط دي چې دوا غاخونه کړي که لدا سه مکملا وشي چې غاخي نېګري په خپل کور کې الهاله خپل کو کو ته نشو وره یا د تریج یو دی د ماماجو یا ته خپط ده چې دا دروغ نه وي او دا کټه سخه ده دو دورا کی دورا واخدې مون ته پته ده نو هغه د بو کالو چپورشی نو قرباني پکې عمره دوا کال اغو خونه لازم دي هو کچر ته دوه کاله نه یوه ورځ کمي اوس خیر دے ک کمي او چې د اخترم تیمدا اغراضه دغه پوره کی د اخترم نمخ کی یوه مخ کی پوره کیږي لکه سبا اخترم ته دوه کاله بالکل کمپلیټ برابر شو سبا په یوه ورځ د پاسه را بی کیږي اوس وڅ کومې نو خیر دی خو چې د خپل لږه داګه کمس کېږي پورې کیږي یو کس نواله تر شپو کسانو پورې کیږي وو کسانو پور ښهره دی کټه ده جوړه ده میخه ده غو ده, ده. برابر برابر ساروي ولک داغه مناسبه ها دې مناسب سره ګوري څخه ورکه د 2 کس دی اونیسی 3 دی اونیسی لګوندې خې په 15 کس دی اونیسی لګوندې خو کاټې نبياله په 5 کس اونیسی ها جوړې جوړې نو دا په وو د یو نوالي په 5 کس نه پورې کیږي با د خلق دا ویرا په یو نکی په یو خزا کیږي یا په دوه نکی کی په کار دی پنځه په کار دي نه آزاد ماسته خبر دي چې په یوږي وروګه څه چاله ها نو چې پدريو کېږي نو په سونو روبانه کېږي نه دازماستا خبر تا کو نه تا کې پد دی کې نشته کزا لوی وس کېږي جوټه اغسته کېږي الله دې اچھا له وسور کې تخخ جوټونه والی خسخه کټي والی او حق قرباني وو کې زنده قرباني به تر درو زنده قرباني سره به تر درو شک او شوبه نه خبره کو سشي خلق خدا مانو نه پته نه لګي خلق خدا حراموالي پتن نه لګي حدد او کود خیانتونو پته نه لګي خلق خدا سودونو پتن نه لګي د خلق خدا عاقبت بګراو دي داغه پتن نه لګي ټول مربو قرباني کړی الله دربار کې پیشه قرباني نه کړی ما هو کړ و تا چا سره کړو تا ته بیان نه شوې چې غلطه کوي سره قرباني نه کوي ها سود خور سره قرباني نه موږ سود خور رزق سودیشر اتا سره رزق نکته سود خورې خو شا کې غلطه را حرام مال ولا یاد ولکه ستا پروگرام غلط دی خو شا کې غلطه را دا کې دی له او د سود او د حرام مال لهاس کو علوم به شه د قرباني د اسلام لپاره اغه اسلامه عقيدي ضروري دی د هر نیک عمل د پاره یواز قربانی نه د هر یو نیک عمل د پاره ضروري شی بنیادی سره هغه عقیده ده قران ویلي شي پاک دی وي او ميا مل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرن لسای ا سوچا مل کین کا قربانی مل کمل مل منظم مل روجم نیکا ملے مل زکاةم نیکا ملے مل جمعات و مدرسا و خیر خیر گلا چا سرکول دامیو نیکا ملے مل حال دادی چوی اغا مومن اگر کی ایمان وی اگر کی توحید وی فلا کفران لسائی و انا لہو لکاتبون دا عمل با قبلو او دا عمل بزلکم اللہ وی من دا عمل دا پارا لکن کیو یو کلوی من عامل صالحا من ذکرنون ساووا مومنون فلا نحینو حیاتا طیبا چا چا ملوک نیک ناری نیوک زنانوی حال داری چوی دے مومن مواحدا تویید پکر اور اشر دے پا مالوکے قربانی کواب بندارا کوا او داکی دے لحاظ مکوا دبل ملګری د حرام خیال مکا دا او د بندارک نه وومبه چې ته ملګری ځان سره کړو د ملګری خیال بځا کې دی کې د ملګری خیال بځا حرام مال د سودو د حرام قوري کې شه د ګورا مال او ګورا د پروګرام ګورا د تجارت او ګورا د نوکرۍ نوکریو د سې نوکرۍ کې یو کغلطه کوي د سې پروګرام چې دې کې غلط کوي اګه دې څنګه دا د نه پاسو یار ټیک شو شریک یې ګو اګه ازان له شورا کا ځکه په کار دی موږ مال خرچه کوم راش می <میقا> کوهګه <وقیده> سپکارې خرچه خچ را باندې کوم راشي خرڅ را باندې کوم زان قربان کوم بالکل چسنو په دې وسرا کې میشه زان له بهتر چیز کله دا سړی کې یو خبره راشي کله بل راشي کله څنګه راشي ځاله قرباني وی بل باندې خرچبه سي وږي وی په یو کس باندې چې خامخاله په نوز پېټو زره نه کم سروې نگی نو چې د ترې څنګه یوځای شون را باندې شلشر راځي یا پنځلس پنځلس زره او چې یو ویلی نو یواز یا زره پېکم نن پیدا کولې مې کا الله هوته نه چته یو کا چې ده باندې نگیږي او مې کا او چیکن بیا خق قربانی وګاو د خو ملګرو سره وګا یا له نه مجبورې منو څنګه مجبورې منو مړټ وټو مات وې ا دې یو ټوړ موږ اوس را کړي او کوس ون شریکو نه بیا بیا با خپگی الله به رحمت خپشه پوڅه زما دا ملګری او گاوندې خپنه چې خیر دي جید نه بس یو شو خیر دي تا ما تا نه خپ اقو ما الله پیغمبر دې هميشه خپي زمانه پوڅه زما گاوندې او زما خپل زمانه خپنه شي دا زما دين او دا زما اسلام دي او دا کو د جنتیان چې تا الله خپ اقا تا پیغمبر خپ اقا او گاوندې او خپل له خپانه کا ځان څنګه مؤمن وي حديث کې سر راځي ليومن احدكم حتا کو نہ حب الیه من والدی و ولدی و الناس اجمعین یو سلی تیږه ست په نې باندې سړیس تا په کدا څه کارونه ولید چې هغه د حادم خوري دي نقصان دی آئنده کار کې هغه مشرک و یا یا یا بس څنګه شریکون باید ټیک د غلط ته نقصان پکې دی خو شون کې او په خپشي بیا به خپشي رہے. صفحہ خبر دا زمنګ کار صفه خبرمنځي غو چې تو خلک په دې کې ممتلاله وي بیا خبر شي ګر ملګري جدا کومه یره او ورته واه خدای و سره کړی بای الحمدلله بشي بمرو ورسې د پنوکریم شو کاروبار مو ګو دي تجارت هم کومه الحمدلله بس زه زانه قرباني کومه او زه الله خپل غم کوي وروره بس یی قسم نشته که هپکی شړپېره دې هپشي او که بیا وب خپګی خپګ نه دبري دي ورته واسته قاعده ته وی کې باندې غلطه نور زخ په قربانې خرابو قربانې کې یو روپې غلطه ده یو روپې د یو کس ټوله قربانې نه کیږي د شپو وو کسانو قربانې نه کیږي ورزاس بنار باندې کې خوغه ها خو که دا چا یو نه غلطوي وښه زکه وایو چې دا قربانې نه خلک ګورو سمون دا خبره کو نه به سبه دا خلکو قربانی هغه سه به ونه چې واپس کړي مخکې له موږ دا خبره کو ملګری کار دی عقایب یې کول حرام مالیاس کو له خلکو ییږي د سوتکه سودی سره موسکی دي زير دا موږ نه دا ته پوسونه خلک ویجی ما سره سودی ولالي زما سره زو سره موس کوم دا موږ ما کوي کنه کی مې چتا سره کټر مشرک ولالي نو موسکی کوي کنه شرک لحاظ نشتا دا عقیدی لحاظ نشتا چه منخ ته دا غیر اللہ پنم خوری او اخلی او رولی او منی آغا کرا سوالا خیر ده او کده خواه دا ناچاری دا وجه نصود کئی نبیاء ٹھیک دا اغم حرام ده صود پا هر طریقه کول حرام ده کلیگو او کدیروی ما پر او کسوی جی صود کو که او چرا سرین صودو کو پیسرا سر خالک نی خدکه نه داکه بغیر سونه مې بس الله حرام کړې ده چې نهي ردو کې نملګي زکه چې سکه سدکه هغه اعلان جنگ کې ده الله او پیغمبر سره جنگي کې ده الله او پیغمبر سره نش جنگ خو کوله نشو تبا شو نو جنگ سکو ده الله او پیغمبر سره موغه مل د حکم سره څه د کې دی یو کس نه شو کوله د دې محلې سره نه شو او به احکم الحاکمین سره او به احکم الحاکمین چاغی او داسه خاسته ګل ګلزار پیغمبر من تر راګله داغه سره جنگ کیدل خوري مشکل دي قران او فی لم تفعلوا فازنوا بحرب من الله ورسوله کتا سو نشوید صدنا نو پوشی پر جنگ کولو زما زما د پیغمبر سره اعلان کوي زما او زما دو پیغمبر سره په جنگ سره اعلان جنگ کوي سودی سره هو اعلان جنگ دې زمونځکنه کوي نو مشرک سره غضب دې الله سوره 7 او اي ان اللذین اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وزلۃ فی الحیات الدنیا چا چیز بغیر زمانه ادم مخلوق عبادت کو د مخلوق په نومو شکراني او منقطه پیش کړی کاغذ خې کاغذ واې کاغذ منختې کاغذ قبري کاغذ پیرو کفیر وي یو به دنیا کې ذلیل او رسوا کما او دیم زبو ته خپل قهر او غضب او رسوما نو چې تاسو راخوا کې قهري ولاله ا شنو چې په غاده الله د نا قهر ناظريږي نو په قهر اصل په تمام راضي نه دسودینو خوص د کې خو د قهې او د غضم نه چااس د کلی ده سافات د صورت عرا کې ان نه لی نغاو جل نه یانا لو همغازو به میرد به وزلتتونفل ځکه ی وودو دسخې بعدت کوو اغه د ښه عبادت سوکې د مخلوق عبادت سوکې مخلوق ته سجدي کوي ژوند او ملوتا د غیبونو منختي نژوند او شکرانه پېش کوي الله وی زماد اقار انتظار کوي او زما زماد ذلت انتظار کوي چې به ذلیل او سواکم دنیا کې او اخر کې بول عذاب ورکړي نو مشرک دغه حالت دی د سودی دغه حالت دی او عقیده دغه ده او عذاب قربانی بووکو خیر ده مده زم ماقیده خوسیده ما ته کوو وجود ماقیده خوسیده ما محمد خو سیده کې بدل سکه نیمه دا قران او حديث داسې کسی بیان نه داسې کسی دی. استا کېده خوسیده استا عمل خوسیده او قربانی خو یو ده کنه الاله خو یو ده کنه داغه غلطه شو نو استاغه غلطه شو وین یو ده وینه کې لاغه حرام کډ شو کلو لحم نبته من الحرام فالجنه اليا حرامن هرغه وقاچه ده حرام نه جوړ شي هرغه وقاچه ده حرام نه جوړ شي د غلط سيزونو نه جوړ شي جنت پاغه باندې حرام ده جنت تتل پاغه وينه په وګ باندې حرام ده اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ یقیناً چاچ چشر کو کو دا اللہ سرہ دا اللہ پر صفتن کی مخلوق دا اللہ سرہ برخدار جوڑ کو الله ہوئی جہنم ایزے دے جنت پہ حرام دے نو چھ جنت تنشد لے نو قربانی سنگ دا ہو شو اخو جہنمی دے غزب پی شوے دے جہنم شوے دے اوٹا بروانی اوٹاوے کہ اوٹا جہنم تا جہنم تا جہنم کہ قاروں کو غصفی کی گی خو مابانی پیسوس پکوالے را جی لیکن قربانی رابانی درنی گی نو دے خدا چا قربانی رابانی سپکیشی را یوازی خو نشم کو رہے یارا ملگری پکار دی سوچ پکار دی رونا دیو وجنہ حدیث کا را جی نبی علیہ السلام اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُ ولا اله اعمالكم ولا صامكم ولا اله صوركم ولا اله اصحابكم نغوري الله استاسو مالونو تا نغوري الله استاسو جسو تا نغوري الله استاسو شکلونو تا نغوري الله استاسو نسبونو تا ولا ګوري الله تاسو عملونو تا ګوري الله تاسو اخلاستا تا چې تاسو اخلاص سره دې زما په دین کې اصل خبره میں دا کړې کولا چا کې د نهي ګره عمل لقبلېږي چا کې د نهي قربانم دایو عمل نه لقبلېږي فاطر کې الله سوې الای يساعد کلم الطيب و العمل صالح يرفعه خاص الله تخیجی کلمہ توحیدا کلمہ توحید, توحید الله تبار و تعالی و الا عمل او خاص الله تخیجنے کملونا و یو جمله را دا يرفاعه پوتا کيدا کلمہ ایمان نه کا پوتا کيدا کلمہ توحید ہو دینه کا ملرا دا غبندنی کا مل روان روانده چه داغا عقیده سیوی که داغا عقیده خرابی عقیده کی بکلاو دے دو داغا عمل کتزی فاتح آیت دے یرفعو پورته کئی دا عقیده عقیده دو توحید لگی داغا انسان نیک عمل پورتا کوي برقی جائی نو چه دا چاہا عقیده دو توحید نشتا دو داغا عمل برنی خیجی رو را عقیده دو نو قربانی مېونه کمل زکات مېونه کمل منظم مېونه کمل چا صد خیر د خېګلو انسان کول د مېونه کمل هر چا صد چې یو عمل د دن کې د دینداری کې د پای کې به سوچ کې چې زذ صد په حکم د الله د بنیادی بنیادي شي اکی دا نن زمان عقاید اکثر خلکو خراب دي اکثر چې منګو زمونکلا په یو وخت د جوړه کله په بلا کې د جوړه او دا په تلغي په تکلیفونو کې په غمونو کې شکله په چا تکلیف راشي کله الک افلانی ځکه چې پیر سیب ده الک افلانی ځکه د ټوپې کې یو پیغام شو کی کړ بابا تاسو به یاد لرئ خاله کی کړ دا له باخلو روانو ټپکي به بوټره وو سچاله الته دم ده او بده کی کړ بابا الک از اصل اف دا په خله کې قران ده دا یوازې دم دا په دې کې چې ته دا خلک نشي قران ولا یوازې کی کړ بابا پوشه خلک روانو کې کار کېدو هو شو وا یو من دا ها او هغه سبا یو لخت غوندې وو په دې داسې گذار ورکاو ارڅ چې والله علم هغه ته په ساو کټلخه په څه پیدا کړا پنجاب تلال مربی وانستی ندی که کربابا آشتا او نئی بچیشتا او نئی ماما آشتا تا چا آسکے پکار پورې اترا مرگا پوروی اغازے کی که اغاز خدایی سلوی احسائی خلقوی ولو اغازے اغازے قاسم کی او چینہ پیدا شوی او دا چینہ دا او دا اللہ پنم کرا ہوتے دا ولو دانون بغیر دا اللہ دا نمون نروزی الله وی سخارا لکم ما تا سلوبا پیدا کر ما تاسو لاسماونه اوس مکه به پیدا کړی دی دا ټول سيزونه لاوي زماده کینسانان دي که, که حیوانان دي که براو که کتري اېدا لا پونم کې دا دونو بچ دا لا بغیر دونو راوته وینم چا به کې نه لوري بونې تطلع یوزل دار دار دار کس را سره مرګ دې شه دا دې میچ ته ته وي وای قاسم ته ته دا قاسم کم دې ما ته پوسکا ما ته همارو مذاغه ما به کسکول وایو اغزیم ما ته پته دا ایراب ما ته پته وایو دا, دا, دا الله پر نوم کیچینه راوته رضی الله حکیم بدا خلکو لته دا یو قص غنیمې خیو او دا الله په داسه په طریقه باندې غنم الله دا الله نومې په غنیمه جوړ کړو داسه دا غنم اغس بیا راوته جوړون شو او دا کی قوتو دیراب دی او بدی ناغزه دا کله ستاسو بونو هغه چېږي ولیکري وې دی او کوي دا لا پد نومګنو بل هغه بل پیسې کټل وی هغه دی په تاسو او شینه به وکول نه 15000 روپے بوتل به بل پیسې کټلو دغه خلکو حقیقت الله ایرو کله یوځه کېد اوځو کله بنځه کېد اوځو کله دی یو کس هغه دې ما په دې ټوډېری په اده کې وره خبرو کوم د خلکو حقیقت پورې خبر ما ته وی سفیر د تک یو زیارت ته همې سره به وې زاداده ربا نه ختلې ال تراغله مې د کم نه نه راځي وې د بنونه مې سره به وې ز دې ربا وې خاله کو نه مې وله ال تکي الله نو ونه الله هو ور دې کې نو مې ته تک سرار له الله ته کې راغله ته ټوډي دي کېبل ځکه نشته دا خلکو هکای دې ورو سوکیو زیلہ روان دے سوک بل زیلہ روان دے شیخ الاسلام ایمان امنی تیمیر رحمہ اللہ پغپل فتاوہ مجموط الفتاوہ کی دیر زیلی دي دی اول نسم جل چار کې بہتر صفحہ کیلی کی پنزل جل دو جل دو ام جل کیلی کی من ظنان الدعائن دلقبوری ابزلو من الدعائی فی المساجد او فی البیوت فازاز ولال و شرک و بدا در چاچی او درش جلد لیر کتاب او درش جلد سین تیس ما اسمارو خطاو سما خودا لیے ماں سے موجود یلتا کی نسا با تقریباً در قیمت تے من ظننا ان الدعاء چه دچا د خیال او گومان را ل چ زمات دعاګانی زما من ظنا زم ذکرونا زم ختمنا زم دعاګانی زیارتونو کی دربارونو کی پیر خانو کې خ قبلگی د جماعت او د کورنا کور کې دوران قبلگی جماعت کې دوره نه قبلگی فازا زلالن و شرک و بدع نو دا دو ګمراه یی دا د شرک عقیده دا د ځان دي نه جوړه شي عقیده دا خو دا رب الکتاب فتاوا مصریا پونبای صفا 57 صفحه کې لیکل شوی من ظننا ندعاءندن قبور ابزر من دعاء فی المساجد وقد كفر وقد اتفق ائمه المسلمين بذلك شداد کید چارا لا چه بغیر ده د, دَ, دَ, دَ دربارونو ناد پیر خانو نا بلزه کی دعا دورخه نه قبل لگیه سمنه چ پیر سدا عزت او دربار سداخه قبل لگیه ندا په اتفاق او دنیا دو ټول ائمه په نسبانه د کفر کیدرا لیکن جماعت تا نرشا دو منزو که اللہ تا اجالب کور که پا کمره که منزو که دش پی اللہ نو والا او تزا خود دوا و سیزونو دا پار یو اغت دوا و که یو زان تن برمخی تا که پا دادو فیده پیغمبر خود داری حر زیارت تزا هر دربار لزا حر قبر و ملی و لزا او لدوا والا د دعا طریقه م شيخ الاسلام امام تيم يخدله دا چې مخ با قبليته کې مخ با قبرته نه کې لا اس مخ قبليته نشي مخ با قبليته کې او دعا به داغه فارغوالې ځان له با دعا ته نه غالي از ته په دعا نه غوړم کې اول تا با دعا ده ملی ده پاره والده اللانه اول ته بم ځان تا مرگ مخطه که چه دا زمانه او مشروع او پلار مه او استاز مه او رور او دوست مه او نن کې ای که دیره سبا دیزه لزده روانه ما اول تا منگلالو نسو خواه ره رخ لی پا زان مگو سو دا جنگلو سا دا زان نزده که و چاپه لکه تواف که و سمچه دا بیتولانه خلق تواف که لو دا زیاده تون اغه پیرانو ګوره سجدیو د خلکای تاسو په دې ویډیو ګوره کنا اغه پیر ولاله زنانه او نارینه په سجده پر وجوده تا پوری په سجده پیر تطرو سو پوری چې پیر دغه په املا لاس نه راخ کله اغه به وچت شي او بیا اغه پیسې اغه راوالي په خپل مليدې دي 15 پیر سپډ په منښت کې ورګي عبادت ی بدنین دا او که سجدا عبادت ی معلوم دا غپنوم باندې کہ او د یز قربانی ته سره کومه دا سه خلقو قربانی نکیږي وروړه که څوک دا سه خلقو سره په قربانی کې شریک شو دا غم نکیږي او ټول قربانی تبو بربد شو دلته حیات کې الله و لینا للہ ذحوم و ولادم او چره رسیږي الله تعالی هغه یو نی نی دا وی لکه رسیږي الله تعالی پر ازګاری استا سونه اخلاص تا سونه اخلاص ځان کې پیدا کا چدا قرباني کوم سب په صرف خدا الله تعالی د رضا او پاره کوم عقیده سوي اعمال سوي دارنګي مخاوي کول و د الله تعالی استا سوز او د بابا لوی بیان کيده الله بعد تو وجي دا غنا چې بیان نکړی تا او زره ور کوي مستنینم متا احسن الفتاوا مفتی اعظم دو پاکستان احسن الفتاوا ووم جلد 507 صفحه کې لري ووم جنه زبخم بلجو ان شاء الله 507 صفحه کې لري شدداسي عقيدي والا کول څنګه دي چاوی پیغمبر ارزه حاضر دي موجوده پیر و فقیر رسی دی دی دی بچے او فقير را سي دي فيدي او دو نقصان ذمہ وار دي بچي او اولاد ور کوي ګوزانو فالج لري کوي به د الله نه اده داسه ا خلقو عاقیده والا قربانی کی یو کنه یا داسه یو بندا په شرکاو کې شریک شه د داسه قربانی کی یو کنه کی اوم جل 507 صفه کې هغه لیکل دي دی بندا قربانی نکيږي او چته د کم شرکاو سره شریک شه نو دا غيو قربانيونه شوا نو وله مغفل قربانيان خراب اخ لخلص په کار دي هر څوک دې ځان لپاره قرباني ونیسی الحمدلله او که نشینی وله نبي دې ځانخه ملګری او ګوري خاقد وعلى خامالو وعلى ازه کدا یو بهتر عمل له او دا په کار کې یو ځل دې الله پدې نه ات خوشحاليږي د بندغه د انسان رجوس سره څه واقعي و سره څه واقعي مصیبت ته لري کوي تکالیف ته لري کوي نو پکړdale چې زمونږ تر دې مصايب دي الله دې زمونږ دا مصايب لري کې الله دې هر څه ته توفيق ورکړي چې سې قرباني ها منګو کو الله دې زمونږ دا هغه